Kapittel 41 Kan du trekke leviatene fram med en fiskekrok og holde dens tunge nede med et reip? Kan du stikke et siv i dens nesebord og gjennombore dens kjever med en torn? Kommer den til å be inntrengende bønner til deg, eller si bliord til deg? Kommer den til å slutte en pakt med deg, så du kan ta den som slave til uavgrenset tid? Kan du leke med den som en ful? Och kan du binde den fast for dina unge piker? Kommer partnern till att köpslöa om den? Kommer dit de till att fördela den bland handelsmän? Kan du fylle den syd med arpuner og den sode med fiskesbyd? Lägg din hand på den. Husk striden. Gör det ikke igen. Se, ens förväntning om den vill med säkerhet skuffas. Och en vill bli kastet över enne bara vid syn av den. Ingen er der ristigåk å vekke den. O vemm kan håle stan fram få mig? Vem har git mig nu først, så je burde de lø Under hele himlen er det mitt. Jeg skal ikke ti om dens deler eller om det som hæller den styrke og det elegante ved dens proporjoner. Vem har hat dens ytterste kledning av? Men vill gå in i dens dobbeltejeve? Vem har å åpnet dens ansiktstører, Dens tennene rundt om er skremmende. Furere av skjell er dens hovmod, lukket som et tettsluttende seil. De sitter tätt, det ene ved det andre, og ikke engang luft kan komme inn mellom dem. Det enhänger fast ved det andre. De griper fatt i hverandre og kan ikke skilles. Når den nyser, utstråler det en lys, og dens øyne er som dagryt stråler. Lynglimt farer ut av den skap, ja, Gnister av ild slipper ut. Ut av dens nesebord kommer det røyk, som fra en ovn som tennes opp med siv. Dens skjel setter kull i brand, og en flamme kommer ut av den skap. I dens halsbord styrke, og framfor den springer fortilse. Follene i dens kjøtt holder seg tett sammen. De er som støpt på den, ubevegelige. Dens hjerte er støpt som stein, ja, støpt som en understein i en kvern. Når den reiser seg, blir de sterke skremt. Av bestyttelse blir de forvirret. Når en innhenter den, er selvsverdig ikke dens like, heller ikke spyd, kastepil eller pilspiss. Den regner jern for halm, kobber for rotten tre. En pil jager den ikke bort. Slyngesteinene er blitt forvandlet til halmstrå. En klubbe har den regnet for halmstrå, og den ler av ett kastesbyts rasling. Som spisse potteskår er den sunneskide. Den brer et treskeredskap ut over hjørmen. Den får dypene til å koke liksom en gryte. Den gjør havet til en salvegryte. Bak sig får den en sti til å lyse. En ville anse vanndype som grott hår. På den støvete jord finnes ikke den slike, dannet som den er til å være uten skrekk. På alt høyt ser den. Den er konge over alle majestetiske villedyr.